Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al Fusul fi Sirat Al Rasul Alaihi Ssalam, karya Al Hafiz Ibnu Kathir rahimahullah Taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan tentang peristiwa perang Khandaq, Dan disebut juga peristiwa perang Al Hizab. Yang berakhir dengan kerugian orang-orang musyrik pulang tanpa mendapatkan apapun, apalagi untuk meraih kemenangan. Maka setelah kejadian perang Ahzab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Ala nuzuhum wa la yuzunana." Sekarang kita yang memerangi mereka, bukan mereka yang memerangi kami. Lalu kemudian berlanjut, setelah peristiwa Azab dengan peristiwa perang melawan Banu Bani Quraybah, Ghazwat Bani Quraybah, yang disebut dengan perang Bani Quraybah. Sebagaimana kita ketahui bahawa Bani Quraybah salah satu kabilah yahudi yang hidup di Madinah dan tiga kabilah yang masyhur dari kabilah-kabilah yahudi Banu Qainuqa, Banu Nadir dan Banu Quraizah dan Banu Quraizah ini adalah Yahudi yang paling besar sekali permusuhannya kepada Islam dan kaum muslimin Dan Banu Quraidah Adalah Kabilah Yahudi yang ketiga Yang terakhir yang membatalkan perjanjian damai bersama dengan kaum muslimin Setelah sebelumnya Banu Qainuqa' Terjadi setelah peristiwa perang badar Kemudian Banu Nafir yang akhirnya mereka diusir Dari Madinah Dan itu terjadi setelah peristiwa Perang Uhud Kemudian Banu Quraidah Yang terjadi setelah peristiwa Perang Al-Ahzab Baru saja Al-Ahzab selesai Maka meletus Perang Banu Quraidah Dan pada masa-masa Terjadinya peristiwa perang Khandaq Al Ahzab. Telah kita sebutkan sebelumnya. Imam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui bahawa bang Ukrainah mereka telah melakukan geder, membatalkan perjanjian bersama dengan kaum Muslimin dan siap untuk berperang melawan kaum Muslimin. Jadi peristiwa perang Banu Quraidah terjadi pas setelah peristiwa al-Ahzad yang terjadi pada tahun kalimah Hijriyah berkata al hafiz Abu Al-Fidha Imanuddin Ismail ibn Umar Al-Shahir ibn Kathirin rahimahullahu ta'ala fanahabah sallallahu Alaihi wa, ala wa sallam min waqtihi ilayhim maka Rasulullah sallallahu Alaihi wa sallam segera bangkit pada saat itu juga jadi baru saja Nabi SAW sampai ke rumah dan beliau mandi sambil meletakkan pedangnya. Ingin istirahat. Tiba-tiba Jibril SAW datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan apakah kalian telah meletakkan pedang-pedang kalian. Kata Nabi SAW kepada siapa lagi yang harus kita perangi kata Jibril, "Bana qaraidah." Mereka membatalkan perjanjian. Maka, "Aku akan berangkat," kata Jibril, "Aku akan berangkat ke mereka terlebih dahulu sebelum kalian dan aku akan masukkan ke dalam hati-hati mereka perasaan takut." Walhasil, maka pada saat itu juga baru saja para sahabat kembali ke rumah mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi di rumah Ummu Salamah ingin beristirahat karena kelelahan peristiwa perang Ahzab diperintahkan langsung untuk melanjutkan memerangi Banu Qurayzah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit pada saat itu wa muslimin almuslimin alla yusalli ahadun salat al-asr dan beliau memerintahkan kepada kaum muslimin agar tidak seorang pun salat. Mengerjakan salatul asr. Waqad kana dakhala waktuha. Dan ketika itu telah masukin waktunya illa fi bani Quraidah. Kecuali di bani Quraidah. Ini pesan Rasulullah alaihissalatuhassalam. Kepada kelompok para sahabat yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi sallam. Untuk mendatangi bani Quraidah. Beliau mengatakan jangan sekali-kali la yusalliyan ahadukum al-asr ila fi bani khuraidah. Jangan salah seorang kalian salat asar kecuali di Bani Khuraidah. Ini pesan dari Rasulullah alaihi wasallam. Farah al-muslimuna maka kaum muslimin pun mereka berangkat berkelompok-kelompok menuju ke Bani Khuraidah. Wa qala minhum Man shalla al-ashra fi tariq la lutima waqtu shalat shalatul asr maka di antara mereka ada yang salat asr di jalan belum sampai di Banu Quraizah mereka mengerjakan salat al-asr dan mereka mengatakan lam yurik minna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam taraka shalah ma Rasulullah sallallahu alaihi wa tidak menghendaki kita meninggalkan salat Al-Asr Hingga keluar waktunya Inna ma'arada ta'ajilas sayir Namun yang dimaksud oleh Nabi Alaihi Agar kita bersegera Bersegera melakukan perjalanan Mendatang Bantu Quraidah Namun Sekarang kan sudah masuk waktu Asr Apabila waktu Asr telah masuk Maka kewajiban kita adalah mengerjakan sholat pada waktunya Bukan di luar waktu nah. Sehingga mereka Memahami dari Nabi SAW Bahawa Rasulullah SAW Memaksudkan Agar mereka bersegera berangkat Jangan menunda-nunda waktu Menuju ke Bana Quraidah Tapi waktu sholat telah masuk Maka kita harus sholat Wakarminum malam yusalli hatta qarabat isyams. Sementara di antar mereka ada yang tidak solat kecuali setelah terbenamnya matahari. Wawasolat ilabani kureidhoh dan tiba di benu Quraidah di waktu maghrib. Akhirnya solatnya telah memasuki waktu maghrib. Setelah tiba di benu kureidhoh, falam yuannif. Sallallahu alaihi wasallam wahidan minal fariqain. Namun Rasulullah alaihi salam tidak mencerca seorang pun dari dua kelompok tersebut. Tidak seorang pun dari mereka yang dicelak oleh Nabi alaihi salam. Yang dihardik oleh Rasulullah alaihi salam. Ini dua kelompok para sahabat yang bertikai dalam memahami perkataan Nabi alaihi salam. Satu kelompok mengatakan Yang dimaksud oleh Rasulullah Agar kita jangan berlambat-lambat Tapi kalau sudah masuk waktu asar Jangan kita menunda hingga masuknya waktu maghrib Yang kedua mengatakan tidak Rasul mengatakan jangan kalian sholat Kecuali di Banu Quraidah Maka kami tidak akan sholat Kecuali setelah tiba di Banu Quraidah Qala Ibn Hazm Berkata Ibn Hazm al musibun. Dan mereka ini yang benar Maksudnya pendapat yang kedua Ibn Hazam Sebagaimana kita ketahui Memiliki madhab Zahiri Membesar ulamanya Madhab Zahiri Yang sangat Kaku dalam memahami nas Dalil-dalil dari kitab Allah dan sunnah Jadi apa yang disebutkan dalam nas Maka itulah tidak memahami ada kandungan yang lain Seperti misalnya Tadkala mereka memahami hadis Nabi alaih salatu wassalam Taya bulan nah ahdukum Filma Jangan salah seorang kalian Mandi di Air yang Tidak mengalir Jangan salah seorang kalian buang air kecil di air yang tidak mengalir dalam recangan lain kemudian sumay yastasilu fi kemudian dia mandi di dalamnya maka nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang buang air kecil di air yang tidak mengalir kata zahiri ya tapi kalau dia kencing di botol Kemudian air kencing yang ada dalam botol itu Ditumpahkan ke air yang tidak mengalir Boleh Jadi sangat kaku Dalam memahami nas Ya Hal-hal yang, yang seperti ini Itu Ibn Hazm tidak keluar dari Apa yang disebutkan dalam teks Riwayat Dalam sebagian keadaan meskipun mauqifnya bagus Namun, seringkali terjatuh dalam sikap jumud. Kekakuan di dalam memahami dalil. Bagaimana dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala? Wala lahumu ma'uffin. Jangan kamu mengatakan pada kedua orang tuamu, uff. Kalau az-zahiriya, az yang yang tidak berdalil dengan nas, tidak berhujat dengan qiyas. Yang tidak berhujat dengan qiyas. Mereka mengatakan, ya, yang dilarang, uf. Yang dilarang, uf. Kalau mukul, gimana? Nah, kalau jumhur ahli sunnah mengatakan, ya, lebih tidak diperbolehkan lagi, lebih terlarang lagi. Tapi abduhiriyah, apa yang disebutkan di dalam dalil itu yang difahami. Sehingga kata ibn hazm, yang benar. Adalah yang tidak solat asar Sampai di Bani Quraidah Meskipun telah Keluar waktunya Telah masuki maghrib Wa ulaika muhtiun Ma'jurun Adapun yang pertama Yang solat pada waktunya Solat di jalan Yang belum sampai ke Bani Quraidah Mereka yang keliru Namun diberi pahala Wa alimallah anna Lau kunna hunaka lamna salil asra Illa fi Bani Quraidah Wala ba'da iya Lalu kata Ibn Hazm, dan Allah mengetahui kalau seandainya kami ikut dalam rombongan itu, kami tidak akan melakukan salat asar kecuali di Banu Quraidah, meskipun sampai di Banu Quraidah setelah enam hari. ya, Setelah enam hari. Walau baiknya ayam, setelah beberapa hari setelah beberapa hari. Jadi kalau enggak nyampe-nyampe enggak mau sholat asar kecuali di Banu Tsuraidah. Ini kekakuan dalam muhaminas. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kalau tahu seandainya subhanallah terhalang untuk sampai ke Banu Tsuraidah, sakit akhirnya enggak sholat-sholat. Akhirnya enggak sholat-sholat. kecuali setelah sampai di Banu Tsuraidah. Qultu qata ya Ibnu Katsir amma Ibn Hazm fa innahu ma'dhur. Adapun Ibn Hazm ya diberi uzur dalam hal ini. Karena min kubara az Karena Ibn Hazm ini termasuk pembesarnya mazhab az-Zahiriyah. Al yumkinuhu al-'udul an hadha an Tidak mungkin Ibn Hazm itu berpaling dari nas. Kalau Rasul mengatakan kalian jangan salat asar kecuali di Banu dia tidak akan mungkin Berpaling dari zahir nasi ini. Ya pokoknya sholat di Banu Quraidah. Walaupun beberapa hari. Nah. Walakin fitarjihi ahadi hadainil fi'ilain. Alal akhar nazar. Akan tetapi. Dalam mentarjih salah satu dari dua perbuatan. Ya, dari dua perbuatan para sahabat ini terhadap yang lain. Maksudnya, yang ini lebih kuat daripada yang lain, ini uh, satu hal yang perlu ditinjau kembali. Wadhalika anna sallallahu alaihi wasallam lam yu'anni fahidan minal fariqain. Sebab, Rasulullah alaihi sallallahu alaihi sallam tidak mencela seorang pun dari dua kelompok. Dari dua kelompok. Nah, ini ma'asyir al-rahmakumullah. Ada satu... Permasalahan yang diperselisihkan oleh para uh, ulama usuliyyin tentang permasalahan ucapan apakah setiap mujtahid benar? Ah, hal kull mujtahid musibun. Apakah setiap mujtahid itu benar? Atau Kullu mustahidin lahu nasib. Setiap mustahid memiliki bahagian dari pahala. Nada dari dua ungkapan yang benar. Ketika dua kelompok dari para sahabat berselisih, ada yang solat di jalan, ada yang solat di badan kuraiyah. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela seorang pun dari kedua kelompok sahabat tersebut. Apakah perbuatan kedua sahabat itu benar? dua duanya benar, sehingga kita mengatakan Kullu mustahhidin musyib. Setiap mustahid itu benar, atau kita mengatakan mereka adalah para mustahhid. Salah satu di antara mereka ada yang benar maka dia mendapatkan dua pahala. Adapun yang lainnya dia keliru, tapi Nabi saw tidak mencela, karena mereka beristighath. Sehingga meskipun dia keliru dia tetap mendapatkan satu pahala. Sebab Nabi ﷺ mengatakan, idha hakam al-hakimu, fajtahada, fasab, falahu ajran, wa idha akta'fahalahu ajrun wa'ad. Apabila hakim menetapkan hukum, apabila benar maka dia mendapatkan dua pahala. Kalau keliru mendapatkan satu pahala. Maka seorang mustajib berada di antara dua dan satu pahala. Tapi tetap ada yang salah, tetap ada yang salah. Nah kata beliau, fakul bintasui bikulim mustahhid, fakul luminhu ma mustibun walatari. Yang berpendapat bahawa setiap yang namanya mustahhid benar, maka setiap dari dua kelompok tersebut benar sehingga tidak boleh dikuatkan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain. Karena semuanya benar. Itu kalau kita mengatakan setiap mustahhid benar. Wahai yang berkata bahawa musibah itu satu, dan itu adalah hak yang tidak ada keraguan. Dan pendapat yang mengatakan bahawa yang benar itu hanya satu, yang lainnya keliru. Dan itulah yang benar, bahawa kalau terjadi perselisihan di kalangan para mujtahid yang benar itu hanya satu, yang lain itu keliru. Yang benar satu, yang lain keliru. Kita tidak boleh mengatakan semuanya benar. Tidak. Tapi ada yang benar, ada pula yang keliru. Dan ini kata beliau pendapat yang tidak diragukan kebenarannya. Lidailil min al kitab sunnah diketira. Wed nang. Lidailil min al kitab sunnah diketira. Berdasarkan dalil-dalil dari al Quran dan sunnah yang banyak. Falayyudul ala qawlihi min anna ahad al fariqaini lahu ajran bi isabatil hak Wa al fariq al aqr ajrun wala budda ala qaulihim an anna ahda al-fariqayn lahu ajran maka harus dari ucapan ini bahawa setiap mustahid mendapatkan bahagian pahala maka mereka mengatakan salah satu dari dua kelompok tersebut mendapat dua pahala karena dia benar sedangkan kelompok yang lain mendapatkan satu pahala karena dia keliru tapi dia tetap mendapatkan pahala istihad. Fa naqul wa billahi tawfiq maka kami mengatakan alladzina al-asra fi waqtiha haazu qasba mereka orang-orang yang mengerjakan salat pada waktunya yaitu salat di tengah perjalanan sebelum tiba di Banu Quraidah mereka telah mendapatkan qasba sabaq maksudnya mereka ada di ijtihad yang benar mereka yang benar mereka yang mendapatkan dua pahala, yang sholat asar pada waktunya. Liannahum imtathalu amrahu salallahu alaihi wasallam fil mubadarah ilal jihad. Karena mereka menaati perintah Nabi salallahu alaihi wasallam dalam hal bersegera menuju jihad. Mereka bersegera wajiblah salat di waktunya dan mereka juga mengerjakan salat pada waktunya tentu mengerjakan salat pada waktunya lebih awal tapi utama wala siyam salat al-asr allati akad Allah Subhanahu wa ta'ala al-muhafadhat 'alayha fi kitabih ada khusus salat yang Allah Subhanahu ta'ala telah menekankan untuk menjaga dan memelihara salatul al-asr itu dalam kitabnya biqawlihi ta'ala hafidhu ala salawatu al-salatul wusta jagalah salat-salat kalian dan juga salatul asr al-salat al-wusta al asr ala sahih yang benar yang dimaksud salatul wusta adalah salatul asr menurut pendapat yang sahih al-maktu'i bihi insyaallah min bid'ata asyara qawlan yang dipastikan kebenarannya dari adanya sekian belas pendapat, karena para ulama juga berpendapat tentang apa berselisih pendapat tentang yang dimaksud assolatul ushla, ada yang mengatakan solatul zuhur, ada yang mengatakan yang lainnya, namun yang sahih yang dimaksud adalah solat al-azhar sebab telah datang penjelasannya dari Nabi Alaihissalam. Walatijaaati sunnahil muhafazaati alaiha yang mana sunnah telah datang. Memerintahkan untuk menjaga dan memelihara Salat Al-Asr Walhasil dari penjelasan uh, Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala ini Meneramkan kepada kita bahawa Yang sahih dari Dua sikap para sahabat Yang memahami perkataan Nabi SAW Adalah mereka yang salat pada waktunya Karena mereka Mendapatkan beberapa keutamaan Di antaranya mereka bersegera untuk berjihad mereka bersegera mubadarah tidak memperlambat kemudian yang kedua mereka mendapatkan kewajiban salat pada waktunya mereka mendapatkan kewajiban salat pada waktunya sehingga meskipun mereka belum sampai ke Banu Qurayzah karena salat tetap harus dikerjakan pada waktunya maka mereka pun mengerjakan salat itu pada waktunya dan mereka Berada di pihak yang benar, karena solatul asar diperintahkan untuk dijaga, dipelihara. Hafidzul ala salawati was salatil wusta. Maka solatul asar dikerjakan pada waktunya bahagian dari penjagaan dan pemeliharaan solat al asar tersebut. Dan ini yang dikuatkan oleh jumhur ulama. Namun mereka beristihad sehingga para sahabat ketika itu berada di antara dua pahala. Dan satu pahala Wallahu ta'ala alam bisawab Sampai disini insyaAllah Akhir da'wan alhamdulillah Tafadzalu hafidhakum Allah